жадівними пальцями, не віддала, а отже тепер усе буде... Ні, не буде. Тягар чужої душі все-таки був їй не до снаги. Марта вже майже добралася до власного тіла, наполовину втягшися в нього, як черепаха в панцир, Несподівано відчула зовсім поруч щось живе, тепле, вона скиглило прагло їй допомогти, але невидима поповина між нею та мовчуном обірвалася. Непритомніючи, Марта з останніх сил потяглася до щирого живого тепла, і відчула, як мовчунова душа розриває її та йде геть. Падає в цей теплий колодязь, що гостинно промениться лагідним добрим світлом. Вона ніколи не народжувала, тому не знала, на що це схоже. Здається, вона отямилася майже відразу. Тіло боліло, наче Марта справді тягла на собі Джоша. У роті відчувався соленовати присмак крові з прокушеної губи. У кутку хтось хрипко стогнав, видно теж приходив до тями. Джош, надія спалахнула і згасла. Тіло Джозефа в воложе лежало поряд мертве, заплякло і порожнє. А в кутку у кутку приходив до тями великий здрайця. Свічка немилосердно чадила, але морок трохи розтанув, і стало видно, силует худого чоловіка. Він стояв навколішках і витирав обличчя своїм беретом. Марта насилу примусила себе встати, похитнулася, непевно ступила до дверей. Щось вологе-м'яко тицнилося її руку. Марта ледь не скрикнула, але відразу збагнула, що то собачий ніс. Вона машинально нагнулася, щоб попестити пса по голові. Побачила, як судомно стискається горло одновухого, як болісно кликоче його паща. Ніби пес хоче загорити, хоче, але не може. Лапи його розповзалися, як ущойно народженого щеняти. І божевільний, з догад, холодним лезом, прохромив Мартину душу. Джоше, за мною, ходімо!» – коротко наказала вона. І на ватяних ногах пішла, побігла до коня, що мирно пасться на луці. Треба було поспішати, поки Великий Здрайця не отягався остаточно. Схоже, там йому теж добряче дісталося. Усі джинці та собаці летів стогін, упереміжши з захопленими прокльонами. Вони залишили відень на світанку потайки як злодії. Та вони, власне, злодіями й були. Марта не знала, куди вони вирушили, але якийсь інстинкт погнав її на північний схід через рівнини Словаччини, угорський Ліптов і далі вздовж лівого рукава Чорного Дунайця до нижніх Татрів. Думка дістатися до Тенецького монастиря, де абатом був її брат Ян, з'явилася пізніше. Це давало хоч якусь примарну надію сховатися від великого здрайці і його прислужників. А в тому, що здрайця налаштує погоню, Марта ні на мить не сумнівалася. Вони ночували по заїжджих дворах, та в придорожніх харчевнях якась копійка в марти з собою була. А коли, то й просто в копицях сіна, чи в занедбаних хатинках, і заставшись сам на сам,